Falëndërimët janë vetëm për Allahum, subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falëndërojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë Salavatë dhe selamët Për sëndetit më të mira Bi për nga më berin e zxedhu Muhammed Mustafa Alehi salatu e selam Bi shokët e ti besnik Nbi familën e ti të, të ndërshme Dhe shdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti Më të mira dyrë në ditën e fundit Të kësaj bote Të ndëruar dhe zër Dhe të vazhdojmë me ciklin dhe të folurit me emra dhe cilësitë e Zotit xalel fiula dhe kemi përmend në çdo lexuat goti se Ajka dhe Palsa e Kur'anit është njohja e Allahut xalel fiula. Domthon, a njëri i cili nuk e njeh Zotin në vat, fuqinë e Zotit të tij, lartësinë, madhrinë, pastërtinë, largësinë nga të mëitat, ai nuk mund ta njeh pastaj edhe universin, nuk mund ta njeh ligjin e Zotit dhe nuk mund nje asnjë sen nga nga kjo botë. Po më e madhe se më e madhe nga të gjitha këto nuk mund ta kupton edhe rolin e ti në këtë dunjë. Po pra do të turbullohesh, do të mjegullohesh, sepse e ka sjell Zoti ju në të barë këto të talla si krijesë, si njeri dhe çfarë është roli i ti në në këtë botë. Andaj njohja e emrave dhe cilësive të Zotit ndihmon Robin madje nuk ka për kraha tjetër poshtë që ta njeh Allahu xhelu xjelaluhu dhe rrëdhimisht ta të njevd, mbushet me njohje sepse ka thënë si Allahu te bareke ve teala ne kete dunjo. Do vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala ne emrin e lam në për ta plotsua emrin Allahut El Khabir. Do përmandomse El Khabir është një nga emrat Allahut te bareke ve teala, injaj ishm me disa emra të tjerë, me disa shtojca dhe me disa hollësira do sa duhet ti ti përmendin. Para se të vazhdojmë atje do të përmend edhe diçka nga nevoja e njohjes së emrave dhe cissive të Zotit të bare kje vëtjale. Pro, përmendëm në rjëratën e fundit, se nuk është për sëllim shtim informacionit. Sot përshemë, vëllë të ki mundësi më hapë në internet, me shkrujt e më dhe cissit e Zotit, apo me hullumtu e dhe mundë gjejsh për një natë shumë informacion, por kjo nuk është ajo eduhura. Korani ka sinu e që në përmjet informimit me e më dhe cissit e Zotit, që robit pozicionohet Në bastë të gjdo emri që ka e ka Allah U kitë merë pozicion shimur, Karshe emrit Allah Ka pozicion Karshe emrit Rahman ka një pozicion Karshe emrit Gafur ka një pozicion Karshe emrit Allah U të barë e kevatar Aziz Ka një pozicion Andë do të i bënkaj me gjëzije Gjdo emr i Zotit ka adhurim dveçant Gjdo emr i Zotit Ka adhurim dveçant nga rovi Pra ti kur e disë Allah U është i më shirë shëm ki i badet dveçan për këta. E kërë dinë se Allah është i plot fuqishëm, ki i badet dveçan për këta. Kërë dinë se Allah është hakim i urt, ki i badet dveçan për këta. Andaj, do të përmendin, diçka nga jëtësën e kam përmendin djetarët, se njën nga problematikat më të mdoja, të satë shkaktojnë kufrin, edhe shirkun e njërzve, është mos njoja e mërë decisive të zotit e bare kjo e tjale. Andaj, Duke kalu nga informativja në praktikën do ta shohim se kush nuk e njeh Zotin dhe shumica e njerëzve që janë apo pa besimtar, apo të devijuar, apo domthon sektet ndryshme të të cilat i ka pa njerëzimi, kret janë si rezultat i mosnjohjes së emrave të cilësisë të Zotit te bareke وتعالى. Andaj do të bëjmë qaim al-juzia Allahu jalla gjele jalaluhu në Kur'an boshtin e kufrit e gasill në mosnjojë të Zotit të barekauat te ala për shemb sot çilla është prej gjërave më të koklavit ora sa diskutohet tek njerëzimi tek civilizimi sa kanë kanë praninë dhe kanë ë zot xhurmsh që perëndimi e kësumarr si filozofat e ndryshëm ku e kanë problemin krejësor dozë i jë problemi i tyre është moskapja e urtcivëve Të ozotit në kriimin e problemeve Dhe kejt kjo pas taj Dhe më nëzbrazët të ema dhe cisit e Allahut Të bare kjo e tjara Të cilëve ka qëtë për nga mberi sallallahu alaihe sallem Vë shërru lejse i lejk E kejt që ozot nuk është të ti Kështu I mënkajje me gjëzije dhe shekhlu i sa mëtejmije Kanë diskutu e gjanë e gatë Por problemin më të madhë të botës Dhe ajo është se ata nuk mund të kapin Se egzistone kejt që. Dhe nga anë atjetër i dëgjojnë muslimant Apo fetarët Të se si dëgjojnë zotë jo i mirë dhe zbankeq Këta kër e dëgjojnë zotë jo është i mirë I moshirëshëm, i but, i urt, i dishëm Pastaj këthejhën univers Dhe shojnë gjakderdje Luftra, sëmundje Plaçkitje, korupcion Ha, vdekje Dhe kështu mëral prej turbulenze Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se lejon këta, e kësë të më ra A do të që i khullu i samë të imi, rahimehullah Se mos njohja e emra dhe cisive të zotit Me njohjen e vërtet Ka bo që njërzit, madjet e muslimanet Si që janë muëtezilit, si që janë esharit Apo, apo si që janë maturidit Shumë sektet të ndryshme Madja rafidit, do të që i khullu i samë të imi janë Si rezultat i mos njohje se emra dhe të zotit Të barekje vëtjala E të rakthejet të njohja Allahot Pse e ka kriju smundjen Pse e ka kriju luftërën Apo për shembo Shumë pra njëzve sot Bojnë pytje Thojnë E pse zullum qartë së ndojnë Pse përandorët E dunjas janë kriminel Pse të fortit kanë Ma shumë prani se sa të mirët Ekshë të mëra Pse thë mija së muët Pse linë me të meta Dijonë pytje Zhajuve shukara vesh po shkruj njëzë për këtë Për këtëse pse, pse lëndohemi Këtë këtë të lezër Këthehen të këtë njësen Ajo se nuk e njohi njërzit Emrat dhe cisit Allahu të barekje vëtër Sigur të njëftin të urtin Sigur të njëftin zotin gjele gjelalu Se a i kryon me urci Dhe se nuk ka në kryimin e ti kot Mirë po e tëra ku këtë të lezër Se ata Nga këto Do më më premisa E keqja, luftra, smundja Prishja, e kështë më radhë Dhe Mungesa e besimin në akhirat I banë më mendu keshë për Allahun të barek e vëtjara Dhe këta të të, të shohëm më smirti Në surën e raat Ajeti i 5 Këta të Allahu të barek e vëtjara Se atat të cilët kanë muhu akhiratin Problemin e kanë me Zotin Dhe dhe sëtë kanë problem me Zotin Problemin e qesin pastaj të akhiratin Dhe gjojë ose për cjellën Se ki mundësi me mushaf Në surën raat Kërja 13 Kërja Ajeti 5 Dhe mba e men këtë ajet Gjithë monë ku të ashegë është një njëri Që nuk i beson rinjallës Akhireti Do të ashoz Do mësë në shmërish do të këtë problem me zotin a Apo të të akuzon Zotin me një form Apo të jetër Thëtë Allahu të barëk e vëtër në këtë ajet Wa in të aqeb Fa aqebun qauluhum Thëtë Allahu të barëk e vëtër Mesë ti që ditësh O Muhammed a.s. Fa aqebun q Më e që ditëshme është fjallë e tërë. Apo, Muhammed i së sellem që ditëj, si mundët njeri ju me muhu zotin e vetë, si mundët ata me muhu Muhammed i së sellem, eksu me ratë. Allah dhe a që ditësh? Më e që ditëshme, është qysha ta muhoj, tha Allah dhe të bare kjo e tërë. Fjallë e tërë, e idha kunna të raben, e inna le fi khalkin gjedit, nëse ne, ha, bëjemi dhe, Kur var, a do të këthejemi në rinjali e tre Do të formohemi prap Kalk gjedid Do më dhanë Më rinjali Thadë Allahu të barë kjo e tjela Ula i kelle dhine Këfaru bi rabihim Shuko këtë lidhja A kur do të bëhem i dhe E kockat thyrra A po Në var A do të njali më prap Qështu që shenë atash Allahu piktu tha Ula i kelle dhine Këfaru bi rabihim Dhe kjo është preja, ula i ke ledhine, kefër rubi rabbihim I dojnë në gjurën arabe, ula i ke kurtire su ula i ke ledhine Jani hum fekat, këta janë veç Pra, këta janë kafilat e vërtej Thëtë Allahu Gjelaluhu, këta shka thanë kështu Këta e kanë muhu zotin e tëre Këta e kanë muhu zotin e tëre Qëfar lidhe ka vezër mohimi zotit Me mohimin e rinjales Qëfar, po, pëse Allahu thotë Këta shka thanë, së mujna mundjallë Për zdyti Që ka ka kjo lidhje me mohimin e Zotit? Që ka ka lidhje me mohimin e Zotit? Tho që i khullu sa më të imi Rahim e Allah Sepse, mohimi i rinjallës I bije Që, tani këthejmi të që këmë e selja e par Smundjet Padrejtsit Zullumi Vrasjet Krimi uh, Të padrejta shkaj e mbën nërmet njërzve Meshku huq E kjo është akuz për Zotin Se zdo t'i këthesh hakat Apo Apo Po jem. Në zinjoni, ju e përmendom, ju ka ndodhur histori. Ka vrarë me çindra mira njerëz. Edhe në fund kur ka arrit me vraha ata, e kanë gjetë të vdekur. Kjo është një lloj dhimbë por atçka është vrarë. Apo familjarsin e vrarë, se s'ka më të mohuar. Nëse ti nuk beson se do të ringjallë, ç'ta marr hakun e vet, apo çu Zoti ta kthen drejtsinë vend, ta plotson, domon, atçka ka vrarë, ti jepot, domon hak i vet, ai çka ka bëzu lum, ti jepot hak ku i vet. Nëse kjo e më hënë këta, kjo e ka cënu zotin E ka cënu zotin A do të që ka tha Allah u gjelluar Këta që ka thonjë, a do të rinjale mi Këta kanë bëku fër zotin e tëre Që këllë e zër, këtë sot bota Që fletë për drejtsin, pacën, rendin Me sistemu njërzit, me ju dhanë të mira njërzve Këtë këllë e zër, borojnë nga qëfar Nga ajo se ata kanë më hu zotin e tëre Ata kanë më hu zotin e tëre Sepse sikur ta besonin Zotin e tëre Ata nuk do të kërkonin ata që ka është në akirat në këtë dunjoh Se a i ka dhon njoh Po ata kanë problem me Allahun të bare kje vëtjale Ando e shikot dhe zërë Shumë për i dzumumeve që banë dunjoh Të këqijave, dhimjeve, që neve i ndim Fundin e ka në akirat Allah u gjelon atje e kalon me, me Me i këthyje borgjët Prania e akirejtit në Kur'an Vjenë barabar me pranin e emra dhe cësivit Zotin në Kur'an Ma on kontekst që vjen për ahiretin, as sa vin për Zotin vin për ahiretën, sepse ski mundi mi ndo, nuk i mundi mi ndo. Ai që ka bëson ahiretin, s'ka ma në mos e besu Allahun. Çe mundë, ëni thotunë besoj që do të ketë një botë tjetër. Këdo mos dëshmorisë do të më besu Zotin. Apo andaj pranja e ahiretin Kur'an, pse vjen barabartë me praninë e Allahut, si shkojnë bashkë. Andaj Allahu te baraque ve te ala ka për mendë kët ajet ajetin pais surrat raad se muhimi ringjalles ka të bëjë me muhimin e Allahut te bareke tuala pasat Allahu jeli jilalu ulaika alaglalu fi anaqihim kta do të ken pronga na në çahotë tëra ve ulaika ashabun nari hum fiha khalidun te Allahu te bareke tuala ata do të jenë banor të zjarrit atje janë përjetëmono andajse nga jo çka ne e përfitojna prej Më simit e emrave decisive të Zotit të barëkë johet ala është përgjigjja e pyetjeve të cilat keti kemi. Nuk mund të dawn dikush ata i bën këto pyetje. Jo i bën edhe ne të sjot i bën. Edhe çenia jote e bën. A s'ke pyetur kurse pse ekzistojnë gjithë këto çr në dunjo? S'të kabo vetja pyetje të ndjer, pse ka xhumu çr ka dunjoja? Pse gjithmonë historia e shkruajt faraona janë shkruajt perandor? Pse ata kanë atë shumë pushtet? S'ke vao pyetje të ndjer kështu? S'të hardën një pyetje, pse erdhën kë dunjo? Unë e pëse i rra Cili është roli jem Skebo pytja do të keta khirat Keto i bajna dhe zë Mrendin ton i bajna Ma djej kanë bëhe dhe sahabot e pengamberi A da jarë një dit e pengamberi I tha një Rasulullah Na vin do mendime Mrena neve Na vjen turp Apo e shojmë të madhe mi ti kalzue Ata rrë i tha pengamberi Tha ju ka rrë këtë gjera Qëka ju ka rrë këtë gjera dhe zë Çfarë hadithi fillon dhe mbaron, çka dzon çka? Hadithi fillon dhe mbaron, çka dzon çakalart. Po unë sa thot, a ju ka ardh? Quptohet as. Kë i thot, ja rasullana kanë ardh diçka. Po unë sa thot, hiç sile me ka thot, a ju kanë ardh? Sigur edhe ky edhe ke e din çka, çka po vlasi. Ata sa thot, "Dhalika sarihul iman." Çuqëu i imani i çort. E çka i imani i çort këtu? Më sinë. Ti s'ta kuptoj me këta dilla. Ti mi po di vetë atë fol. Edhe njani thot tjetrit Shkova Unë shkova Me një ven Edhe këtot a shkova Kësuk, kësuk, kësuk Ti qka kupton piksaj Kërgjot që kupton Asë se di ku ka shku Asë pse o do ashtë me shku A do i shko këtë adhir Thot Jerësullallah kemi ardh Do mëllon për ti tregu dë gjera Që na vinë shpir Së një shprejhim ato Për e mësa misë nuk i tha shprejni Po tha ju ka në ardh E këtu lezerosh një e pasquuar Qëka ju ka ardh Ua madh kan diskuto kanthan. Ju kan ard mendime për zotin, rrahiretin, vezve se ndryshme e kështu me radhë. Andaj, joni levezel ka putje, pije zort godka. Ka, ka pije zort. Ka normal njerëzit që jetojnë me për haje për pjatos, ato zdiskutojnë kështu. Ato ju vinë, por kur i vën ki e drogon veten, e pin dhe e largon ata. Njerëzit të cilat, për shembull, lloj lloj coftinash, që hajn pin, zedim se kanë arkë dunjë. Po njerë i pak me intelekt Bam pyetje, kush jam? Pse jam? Ku ju mbruni? Ku do të shkoj? Se po vdesin njerëzit, se po smuën njerëzit, se po vranë njerëzit. Këto lojë të to pyetë ball. Kush e rohon? Në emrat, letësi Allah. Ai cili ka dhën leje këtyre xherave mëndov, vetëm ajo përgjigjen. Çu do ta shohim në këtë emër sot se nuk ka përgjigje tjetër valide, shëruse që t'i largon këta çytje. Kan provu plot njerëz mi dhan xhevap. Aristoteli ka provu mi dhan xhevap. Platonika provu me dhon gjevap. Kam provuar njerëz të më dhonin gjevap plot për këto rëgjave, por s'kan mund. Ku ju ka dhënë gjevap? Ju kordon vetëm feja Allahu subhanahu wa taala, bazon Kur'an dhe bazon profet Benjamin sallallahu alaihi wasallam. E keni dha imen el Khabir, i cili do të na ndihmon kët në këtë çështje, na do të vazhdojnë edhe me lejin Allahu te bara ke taala, do ta mbajmë një varg ose brend aktiv vargut me emrin e cisit e Zotit. Ose një vart veçan, për, bon, të veçantë pas këtij për për djixët do të mboj, më madh detalë pse e ka krijuar Allahu të keqën. Do të ndo të bëj më detalë ngasë plot për njerëzve, bëj bytyja dhe u shkaktojnë vezvesën brenda vetes se pse Zoti e ka krijuar të keqën. Pse pse ekziston ë e dëmshmja? Pse ekziston ajo e cila lëndon? Do ta shohim në bazë Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe trajtimet ulemave dhe provave të njerëzve s'at kanë bëhe me me hulumtimet e tjera sot e kemi emrin Allahu xhallahu al-khabir e morëm një pjesë se çka do të them do ta përcisim shkurtimisht në gjuhën arabe e them se e khabir vjen nga emri khabar apo khibra apo khubra apo khubr do të inave nga kha be ra khabara Do më thonë, në e përdojnë, s'ka haber Më një në rabë e venë me ha Me ha Haber, do më thonë, njohja e detaljt e gjëgjëje Ma shumë i përket të branqë mësë Pro kër diku shetë njefë, përshemot A dhe kër i thonë, në na dikujtë përshemot, s'ki a haber në këtë pun A i pi për jash mundohet, po të pse i thu s'ki a haber Se si të ditë realitetin A po kër i thonë, në dikujtë, s'ki a haber në këtë pun Nuk quajmë për çdo lloj, ka mundësi e manifestone, u shton atë punë. Po se ditë, andaj i thon njerëz për shemb, mos ke haber. Me kuptimin se si i zoti kësaj pune. Nuk e nuk e njeh realitetin. Andaj, xhabar arab i thonj çdo sen i cila ka të bëjë me detaje. Ka të bëjë me me detaje. Dhe i kançojt lajmët xhabar. Mirpojo është do lajm. Lajmët sad përmbajnë detaje. Lajmët sad përmbajnë detaje. Porsemo kje a uh, alam etsela vien per elmet e alam etsela laj gjithashtu por laj por shembull i por gjithashtu dhe ki xabar etsela ignedit la por ka don detale ande allahu xhelaluhu Gjell vetvetem a ja, na e ka tregues se ka nje emër i cili është me detalet e lajmeve por shembull ezi çu ta kuptojm këta do të vim të jo shumë për ajete e xhen kuran rreshtmërinë ngjarjeve atje ishtëqocit allahu do lajme takat i njërëzorë su në ka shkuat i me emora të lajme. Por shemë, Allahu i shkoqi do lajme në Kur'an, që ka ndodhë një stëri, njërzimi, kur s'kish pas takat me ditë që aty që ka ndodhë. Dhe kjo është prej detalit të lajmet. Ado Allahu i gjilë gjilë luhu shpesh në Kur'an, e bjen se Kur'ani është khabar. E qka dalon mes lajmit dhe khaberit, khaberi, dhe mënë, Tani kitë kitë shikletë vjen nga mos njoja gjuhës arabe e njerëzë Qikur ta mërëve është dikush khaber shka është Në gjuhën arabe, kitë këto detali do t'ishin tepër ta e kupton Mirë po, nga po plasëm tani gjuhën shka, nga e kuptojna Khaber është lajmi i cili vjen Por me një detali që o shumim të në ta Por që e më dhe zërë Kushe ka pa në adën e musajtë të e gjuhët në lumë djallin e vetë Kushe ka pak Edhe jehudit Edhe të kryshterët Edhe mëna musliman Ketë lajme besojna Hak Se nane musajt E ka gjujt musajin Dhe Njarja e ndodhe E ka morë pas të grya vet E ka në rrit E kushtë të merat Mirë Ketë lajme të e gjujt Kushe ka pak ta Askush Se e të regonë allohu kë Në këtë njarje Dhe përta të, të regu Qe ku ka nis Ta shyrë Ti e A dha ata grua faraunit e ka pa po, kur e ka pa po në fund kur e ka marrë mbrek. Por kush e ka shlu se ka pa. Po? Allahu pse e ka dhënë ata që ti thoje do moh njerëzimit. Këtë detaj se di kur kush un po të kallzoj. Këtë detaj se di kur kush un po të kallzoj. Apo cel kush ka mëjtë me ditë se me rriemi alayhi as salam o shushtye Me risk prej Anas Allahu te bareke ve tazan edhe Zekeria se nga kuptua. Dhe i ka thon prej ka gjit keti këtë risk. Pë ka gjit këtë risk. Mir, kët's kain. Çka e tregon? Allahu xhelaluhu, që më rrëj me ka pas risk apo s'ka fol kur është porgzuem me me Xhibrailin. Pse i ka dhon kët's kain? Por më ka dhënë se ka njëri, andaj i ka thon shpesh Muhamedi sallallahu alajhem, ma kuntel deihin. Ti s'i ka anati, thiko që Muhamedi sa më thotë. Ti si kanë ati, që kjo të shka pëtë të kazojna Kur ti si kanë, kur kush se ka dit ata, He që, që, kur kush se dit A dhe dhe zërë, lajë mësivin Kur anë, karakterizohen me Emi në khabar Për shka detalit se në s'ka mund t'i kur kush Me, me nëzjera ta Por shemur, rast tjetër, e ki surën Jusuf E cilën a përplot detale Detale, por shemur Kur e ka paj Princi, grune vet A po, se si po E provokon Jusuf i në lejtë sëllat dhe sëllam Në ta o konë një kusheri I grujës Një miki ati Dhe ajo ka lëna ta me gjikue Edhe ajo ka gjikue Ka tonë si tjetë këmisha E grisur prej prapa Ajo fajtore Si tjetë prej para, kjo është fajtore Sa e konë të hikë, nësa konë ajo fajtore Eksu më ratë Edhe në fundi ka e kalëna Këtë detalj dhe zërë, që këtë detalj A i princi se ka përhapa ta As-shokru lillah saka por hab. Kusha de por hab. Rabbul alamin. Vamos por um período gostos, hoje me chelei aí capitou. Për Allah Allah, fica. Chat coach eu me chelei muhabet Yusufit. Que suto pat novo. Meu nai princiu pat bind, se tamam ke baga bem po #mir. Ke baga bem #a chuva do nhois. É que é muito bshaft. Para Allah kërdoj, që juh, e galdoi. Um bunar que é ganjuit, vazi de Yusufit. Kusha ka pa vezot. Kur kur se ka pa. Vështë rabbul e alemini, s'ka pas kamera atë, e shlu t'i pësh kamera me në gjizu e, e ka kalëzua Allahu. Andaj, emri Allahut El Khabir dhe zër, ka të baje, me lajme, mërën e men, ka të baje, me lajme, i jocdo lajme, në qatë njarje, ka një detalë kërkush se ka pa, Allahu e të regon. Përshpar, se është aji cili nuk i hikë asni se mprejë, ndodhive dhe njarjeve të siatë, ndodhin në, në univers. Andaj, kjo është emri Allahut e bare kjo e tela, El Khabir. Do të përmendëm ne vetë disa prej fjalëve të ulemave, se çfarë do të them, Emri Allahu Te Bareke Te Tala El Khabir, do të përmendemi edhe shkurtimisht edhe disa prej prej tyre pas sajt kalojmë tek mësimat, e cila është pjesa më e rëndësishme jona, çka mësojmë ana apo si të reflektojmë apo me shprehën e Ibn Qayyim al-Juzeyy, cili është pozicioni jonë qarshëmit El Khabir. Thaç, Ibn Qayyim thotë, çdo emër i dhe, Gjdo emri Allahut robën e pozicionon. Shumë qarshëmit Azim, Qod domo fri. Qarshimet Rahman qoshpres. Qarshimet Allahu Jellal Alimin lutet me mëshuar. Qarshimet Allahu El Basir erun shikimin. Qarshimet Allahu Es Sami' dëgjues erun zonën e tij. Mos fol diçka çka çka s'duhet. E cili është pozicioni Qarshimet El Khabir do ta shohim. Para se të vinim te ajo, ë edhe një herë përsërisim çka lidhin domthon emrin, çka i bie në fjalë te ulemave, emrin Allahut El Khabir Thot i në gjeri Rahimehullah Thot Khabir Do më than Njohës I sekreteve të robëve të vet Dhe të brendshmeve të zemrave të të tëre Njohës I sekreteve Ska të allohu sekrete Të allohu ska sekrete Ta jo është Sekrete jotë publik E fshejt ta jo të është të ajtë publike Ska të zotit diçka qa Dëmon A do i shikovezër Kur besintari mbushet me këto me ana Si Si Si e banat gjuna Ti përshemull Ande ka than Abduheb Njabasi Rahimahullah Radiallahu an Pëlejot mi than Rahimahullah Ndërse tinglon ju me Rahimahullah Allah e më shiro Abduheb Njabasi ka than Mjërë për gjuna qarin Mjërë për gjuna qarin Lëviz dhejra ati e zemra i dridhët Se më spesha dikush Për njërzve Ka than Dërsa siri Allah o të shtepa Më në ke po njërzit Kër banë gjuna Dhejra banë Dhe më një gjurë, këti i drinë të zemra Për pikujtë të zemra, më stashohë e Abo, një njëri Për rabbul e alemina du të pa Të ajnë nuk ka fshetsira Ska taj perde, ska taj në drina Ska taj vetije Ska me Allahun, ajnë gjithmonë është të praneshen Vë huë me akum Dhe ajnë shme juve kudë që tjeni Me ilmin, dëgjimin, shikimin e tina Andoj, thot ibn, e, ibn gjeri, njohës, i për imur gjeri Rahim e Allah Emle Allahut e në khabir Njëhës Dhe të brendshmeve të zemrave të tyre Dhe këta mëne me dhezën brendshmeve të zemrave të tyre Në kur anë ka norë shumë ajete Të cilat e lidhin ullzimin e robit Me të brendshme në zemrave Ullzimi i robit lidhet me të brendshme në njërzve A ti kalojnë do detalit im të në zemr Do dëshirat hola Për të mirë dhe të keqen A të kërkush si di Veç Allaho Në përmjet të tyre i ullzhen robit Njani e ka një inatit keq Kërk Mbile edhe ftyrë mundot me mluhë. Do shtajë ngjese mundot me mluhë. Apo se e di ti se është e keqe. Po pra Allahu ja di. Dhe në basta asojë më ruximin apo shohim, bareke, e lën Allahu në arsira. Do ta shohim me lën Allahu te bareke وتعالى. Pas ai thot, El Khabir bi umurihim. Allahu është shumë i njohur në çështjet e robëve. Asnjë sen nuk i fshihet. Asnjë sen nuk i fshihet. Gjithashtu kanë or për komentet e dëgjatarëve. Se emri Allah të barë kjo e tala El Khabir është a i cili Nuk lëviz diqka E nuk është e qet, Nuk është në tok Apo në qijel Nuk është diqka duke punu Apo i pëzulluar Vetëm sa Allah uja din fillim edhe mbarim Kjo është përshemull El Khabir Dhe gjithashtu Mes dalimit të emrit Allah të El Alim Edhe El Khabir Kanë danë djetarët Se i përket emrit Allah të El Alim Të monë, të ne, kemi El Alim, El Khabir I dishëm, Khabir, s'kisht të akë për krejsh përvec se i dishëm Por, cita pojmë dalimin, ka nëndë i seblit djetarve Kur gjërat të janë duke u folër për të bërëndshme, i thënë Khabir Alim unë Khabir E kur të janë të folë për të jasht me, ha, i thënë Alim Përshembo Allahu e din, se përshembo sot sa njerëziko bota Në gjoshin më të cka ishëm dënjones Sa melek i ka qili Sa pesh i ka deti Sa gjin janë që ka nasi shohna Sa insekte ka Sa shpend Sa e gërsira Kreditin Apo Tani kjo e, kjo e ditur Që ka kash milion, kash miljard, kash triliard, ekstumerat Kjo është një ilmë, apo Për Allah nuk mjeftot me kash Se e di se qatë janë një filan apo një allan Jo E khabir, emri khabir është Detalët Kje që krejsi ka këj atë. Edhe se filonin në Amerik, në Indi, në Afrik, edin sot. Filani ty tu filanveni atë lviz, ose tu punu, ose tu shkrujt, ose tu kshir, ku atë shku, shku, ku ka më shku, ku ka më dejt krejt. Sa i duhet furnizim? Vëzë këtu, sa sa më shumë ti shton detalet, sa më shumë ti haron ato she që bëjmë në fillim. Shumë, thon, shkaj, për shembull, tu thon, çka po në njerëz më fort. Sa i duhet, çka si duhet? Ti shtu detalet, tu ranu me selja. Tu shtu numrat e njerëzve. Apo shema a kanë do të vizitoj por shema do një organizim çka bëhet apo do një edhe në për familje dashëm kështu merat kini para ai i cili ka me dhat diçka apo duhet më dhon njerëzve diçka çka bën njerëzit thot pritni mos më mos më, më porzini se ju porzimi sonë apo nëse ka me dhat diçka në barabar godt apo ena kështu merat çka bën thot kada me çecit ti një fëmijë ti ndaj mirë pse se i porzijen se njerëj jot edhe vjen veç diku sot mos um keni vënë Unë e s'kam moru shim Pse? Në natë grumull Habitët E Allahu s'ka të Allahu ti lagjara Allahu s'ti pasr Nga harrejsa Nga indiferenca Nga pakujdes me thonë dikuj A, ne i banalat që tu s'të pas një thonë t'i furnizim S'ka Ose Por shimull Dikuj në i duhet Por shimull Një loj Përkrahje Por smunjën qëka e ka E Allahu me thonë A i smuti e të ja Prit S'ka O s'të alim Shimull el Khabir. Kjo është ndonjë dallimi. Pra, kur përkatësohen gjërat ndodësira, vjen emri Allahu el Khabir. Kur përkatësohen gjërat për shembull, në përgjithësim, natë se a e di krejt ku janë e çka janë, është emri Allahu te Bareku te Tala, el Alim, dor sa Sheikhu Zamdemi ka thotë me këto emra vek ka, domthonë teleazh. Gjorëtim. Këhëmor plëson këta, dhe këhëmor evloçon tjetrin. Sa bërgë do të dobive, dhe mësimet me praktikën që ne dhe i morëm nga nga këto emra ka shumë. Nivoneve do të mjaftohemi me Me disa prej, prej tëre Mësimi i parlezër, është që robit të këtë bindje Se Allahut nuk i fshijet as një sen në qijet dhe në tokë El Khabir Pra pozicion i robit Karqenit Allahut El Khabir është se kitë bashkë me një qenje që nuk i fshijet kur gjo Këmon Të lezër janë gjërat do njerë Këmon që besimtari vetë duhet mon, Me vetë vetën e vetë me imedituar me Këmon e ki, kitë bashkë me një qenje cilja uh, Hicën i hikë atina Në Kur'an Këllala me farë Kurse si s'ka ku me hik Në Kur'an vjen Në Kur'an vjen Tash, Allah u të të në khirat Tash s'ki ka me hik Tash s'ki ka me hik Në mund Khabir është Pozicion i robit me khabir Se s'mun është me hik Madje, operacione që ka i ban t'in krije Operacione që ka i ban t'in krije Qysh kisha mujtë mi abo Ajo është duke i zëtnua ta Madje Ajta ka donë që atë mundësi me kalkuluar okay. Shko Allah u zhilo ashka banë me robin I jep akëll me indje E cila kalkulon A, Meja pas bo qështo Ose meja bo qështo A thukë që tu muj Ekshë në rral Kje që tu operacion Ajta ka mundësu Dhe është i përci edhe ta A në shpeshar Bërëzatëve në Koran Po shemë ose në hadit Për nga Mberi sësillem Që shkartë një precesive të zotit Qud çishka ni a dit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu çuditët me një djalë të ri i cili është në moshën e re, adoleshen, ka xemerad, ka energji dhe ka, ka vrrull dhe ka furi dhe çka ndodh? Ë ndalet. Ë ndalet. Ka qenë ndonjëherë çuditët Allahu me këta. Realisht këto çuditë, ibn Qayyim al-Juzeyni thot çudia do të thotë është afër gëzimit. Von gëzo so zot, të më me këta apo kënaqet me me këta. Pse Shkëllë, tani ajko epshë, ka tërheqje, është të dhe në lëvejtën. Allahu zhurë a dhe, thot, dhe mon, nuk ka ardhë hadith, Allahu që ditët me një të dhe dhe të dhe të dhe qësë nuk vrapon mas fejmare. Ja, vaktin e ki ima më në allë. Po Allahu që ditët me njëzët dhe të dhe të dhe në vëllë, dhe dhe të dhe të dhe, masë e zoti në shëfë. Allahu, shkëllë, që ma që të dhe dhe dhe të dhe të dhatë Pse nuk thot për një melasë që shtu? Po s'ka jo ja. Nuk, nuk ka në të ajo që ka tërheqë Ajo programu për i badet A më kur ka rob O që ka orë hadith tjetër Thot për nga mësëram Allah u që ditët me një rob O mbjejshk Vec veta Me devet e deve veta, me delet e veta E thire zanin edhe fal në mas Në senës për shemull Hiqpa i thonë ati kërkush O vesh me dele mirët e thirë vetë e zanën që ka nërë shumë hadithën nga pengamberin anë edhezër, që dija këtu pëse ka arën këta hadithë sepse përni me më që dijtë edhe pëse zotë i vetë e ka kryua vetë e ka kryua atë rast që ka ndohë dhezër, këtë detalët imta kush i ka bojë dhe kush i di, dhe kush i përqel Allahu Subhanehu e Teala anë edhezër, pozicioni i robit karë që jemi të Allahu të el-Khabir është cili o zotë, Ana shumrë doave të sa vëshin ozot falem se ka çështa ka ti. Ti e di se un sa po muj, ti e di ozot se un u mundova, që të an shpesh sot kanon nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam. Ona simi pa lëzër, oh që të bindemi se kemi të bëjmë një çënie e lartë, e pa fillim, e pa mbarim, e cila nuk ihiqas një send. Këçka i, i dit ti ajt ka munsu mi dit, edhe derisa të desë shka di ti, edhe këçka i vhazon pritjërvë ajt ka munsu mi dit. Kër është kërë shkriju Ademi A.S. Allahu qëllu e ka përmenë ilmin Në këta jetë nëzër Allahu kërë e ka përmenë se ne e kënë amësu Ademit emrat Që kjo në gjari është përmenë veshme një suraj Mare nëzë e këtë suraj, një qënë e këtë suraj Nuk e gjenë në gjari në Ademit Që e ka përmenë ilmin Allahu se e kënë amësu Ademit Por së në suraj në lë bëqara Kë Allahu qëllu e thëtë Ne e mësum Ademin D Iran Melaset sera chejtani. Kjo sura kort, kjo gjallë kort surën Taha, kort surën Isra, kort surën Araf. Por kjo sura kur qanjar ja demet kard elmi. Ve surën Bakara kort elmi. E çka është për me surën el Bakara që kjo ngjarje? Me këtë shtesë. Allahu u jelon edhe për me surën el Bakara, ngjarja ndaj me për me, që me për me, që me kalu, inni ja'ilun fil ardhi khalifa. Unë dovoj të tok një Khalifa Kur Allahu ve ka kriju Ademin dhe e ka përmend se ka mësu kit emrat pa laktik konteksti çka us përmend ha dallria e tokës dallria e tokës Allahu u jeli Allah kur e boni më këmbos Ademin çka i tha unë të mësoj ti unë mësoj të çka drum çka uh, gur kjo është uh, kodër kjo ujë me kta ku ti kombinosh qeta delç kjo ku ta kombinosh me kta delç kjo e ka qyshtu, kjo e ka emrin çjsto kjo ka emrin çjsto ande kur Allahu në tërësinë e kemi bërë se kur Allahu jëllwala e e shpordhish me lajçe pse be krijon Ademin çai ka thon çu që kanë emrin çjto se kanë dit Adem përdijoju u ka vërzij çash vërzij mali kodra druni çka pos krimi zotit te barekujet ala kët detal te Allahu te barekujet ala çai ka thon Ademit e ka vënë po me këmbës në tok kush e kam su Edhkabir Edhkabir A dhe për shembol, djetar kanë buru e shembol Dhe se një njëri leze Ishkriua Edhe ish, do më kish lin Edhe ish lan dikon në shkretir Që s'kish kriu, s'kish taku asti njëri Hiq Fillon të u zhvillu Edhe s'takun asti njëri Djetar kanë thonë Kës do të din të as Qish me e qujtë vetën E ki qarë E kryonë Allahu njeri Edhe ele pa kontakt me kërkan Qashtu, qështë qështë kryonë? Qështë dhe ta qunë taj vetëm? Pika, pika e kish hua zu se E unë jam njeri Kush e kish këllëdu? E Allahu Gjellë Gjellalu Kër e kryoja demin, që a i tha? Inni ja ilun vel ardi khalife Unë jam dhe kryonë një kryes tjetër Ha? Të si në të të baj khalife Të si në të të quj, insan Ha? Insan Këtë këtë emra dhe zërë, kush janë tësoj ademit? Allahu gjeli gjelalu hu Andoj sot përshemu dhënja, kur gjindën disa kafsh Thojnë, shpët dina qish me qujt Apo ilache Shumë për ilacheve kanë emrin me emrin e zbulusit Pse? Shpët dina që ka emrin kjo, kjo bima Qikohat gjehli shka të më dhe zërë, e gjenti, kjo ilache Në fundë, qish me alon emrin, ku ta dimna që ka emrin kjo Shmën është me di? Se s'ka lemru Allahu të bare kjeve tjara A do shumë për emrave të zbulimeve Mbajnë emra të zbuluzve Se do të kjure Unë e di emrin tëmë për jale unë e me emrin tëmë Se si ditë kësaj që ka emrin Kjetë kjo blezër këtheje të emrin e të emri khabir Njeri ju a zotë adinte së është njeri Nësë Allah zotë ale mërante Njeri ju të kushtë dhe të kazë kise ujë o për tijë Vë Allah i kishtë nejtë nga të ujë të se kishpikur Onjeri, a kini po kur zë di diçka? Se frek. Apo, s'u nuk e breq. Jamu të goli thuv fmijës, mos e prak çeta. A ndoshta edhe me frek se zjen gurjo. Po ti ke thon mos e prak, edhe ai druhet. Kto mësimi, kto avancim të njerijut ku shaja Zoti Subhanehu ve Teala. Gjëja e dytë e parë që ndu ta kemi parasysh. E dyta lezën është dhe kjo shumë e rëndësishme lidhet me temën e parë. Mësimi i dytë nga emri Allahut el, el Khabir, ose Edhe vetë për Allahum Nuk mund të din pos Në sajna të regon Apo A në shikoni shoshirit e silat s'ka në Kur'an Pyt një të shedin Zotin Ledzo për shoshirit në për Afrikë, e Indi, e Nkin S'ka në Kur'an Madhje s'ka në as fej E cilat akon fej e pengamerve dhe viur As krishtar, as jehudi s'ka ati Edhe vetë jata për Zotin Një unë i thot lopa Gjë drithot minju Pse pokush tamsoja Kuaj disaj esh ni qenje shume malle nukush nukush te kriu me ajo kush e mson andaj edhe per Allahu dhe zor eshte pamundur me msu po se sallallahu mson dhe Allahu jela kta e ka permendete Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam ma kunta tadrim alkitab wala aliman wala kin jaalnahu nura ti sheg dith çka esh libra as imani nata qe na voj ti sheg çes dit andaj shikoj shrit ku ska kuran dhe zor ku rifolti per domo ose pyetet aj per zotin nuk din nuk din Gjase, msim, por Zotin vjen nga ana e Allahut. Fot Allahu te bareke ve teala anasulul furqan ayeti 59 Arrahmanu fas albihi khabira. Fot Allahu te bareke ve teala Arrahmanu Rahmanu Allahu fas albihi khabira. Put por Allahun, o put por Zotin, por Rahmanin, por Rahimin, kan dikan iciliu khabir. Tanic shibja be drejete Apo do me ditë për Allahun? Vete kanë me të kaldru për Allahun Vete Allahun Se së mundët dikush me të kaldru Qish mundët dikush me shpikur një qenje Qka është ajo, qfarë si të si ka Kur, kur, kur, kur së ka pa ata A mundët dikush me të kaldru Ti me të mshet, dikush një dikusha e cila e kryu me Qish mundët mu qenj Po ti ta ma mshet Edhe ti mërë qëtu një, një mi veta Edhe a mundët dikush me thonë dikush Folkë ti se ti e dishka ka këtu mrena Ku Po po më po një çhenje të madhe, pa fillim, pa mbarim. Kush të kallzon për atë tyë? Ata shikohen se sa fantazma njeriu të kamri me fol për Zotin. Pse? Se se, se, se diçi çjo. Me ç fantazë, fantazë, fantazëm. Ata do i jęm proshimu njerëzit se janë shluhun imagjinata për Allahun subhanahu ve teala. Nëse Allahu Kur'an kur ka fol për vetën çka thon? Lejse kemi lihi şey. Kur djonu kush si Allah, se s'ka ndaj çjo. Kur thon namë shikë telefonin si kuça teatri. Pse? Se kemi po këta dhe këta apo kur thuti që kjo koka si pa ke shtremb. Pse se ke pa po drejtë. Pa ke shtremb koka. Kjo koka trekant, kjo koka rreth. Kjo koka e but, kjo ka e thart. Kjo koka e njom, kjo ka e lart. Pse? Si ke pa po lloj dhe injaxon. Çu është Zoti? Nuk e di. Nuk e din. Allahu جل الله thot: Arrahmanu fasal bihi khabira. Ku ti të punap me ditë për Allahun vetë Allahun. Së smush me vedi kanë tjetër. Allahu do të premse me tërë neve i mësoj. Se vetë për Zotin, në mëson Zotin Vetë për Zotin, në mëson Zotin Dhe këtu vim të ajo tjetëra, lezer Dhe cilën shumë për e njërzve kanë Dhe përmendëm neve në një priligeratave Se ne ka përmendë Abdurrahman dhe muallimi Rrua ju nga fotografit e krijuara të mendjes Pas taj duke ja diktu e Koranit Se që shtu oke po Apo, për shemë Jehuditë Në gjatë historisë tore të kanë kanë krijuar perceptime për Zotin. Njëjt kanë krijuar dhe krishthanët. Apo, njëjt kanë krijuar edhe ata e krishterë. Krishtani boshim edhe kanë se njeriu e trashëgon ADN-in Gjonahin. Gjonahin Ademit. Dhe i rinqëmat. Pastaj duhet nëpërmjet priftit më llah vazhdimisht. Jehudit, apo e kanë se ata janë popull i zgjedhur. Domodon ti sa duhej mënoj o vadive që ato i ka zgjedhur Allah i ti ti vesh linç çdo kot e kot. Dhe shoqëz fala azopi alkë. Okay. Andaj Allahu gele gelal u, -gjele, u kurr përmendin Kur'an fjalën e tyre se tha nëna bit Allah dhe të dashurit e tij, Allahu më një herë çuçi që kundërsoi këta, feli ma yu'adhibukum. E pse u donan ata rajuvaj? Unë ti nëse je ti populli i zgjedhur, pse të donan ai tyje? Pse të bëna zot? Ai më dajmë të bëna zot. Andaj çiko ata trashëguon perceptimin për Allahun tan histori. Sot ju di me dashti më bosen bash, sikur do të më thonë ti ti bën na bash. O me dashjësh un bash, ai në, në ligj e ka. S'mundësh e u di më po pas me lind më. Që thotë na sta bonave, un me zor kam u baur. Po s'un bash. Te kreshtarësh çështë tjetër. Mundësh më po, mirë po ato kanë fesade tjetër. Kët këto probleme vjen nga vin. Se krijonna ideën për Zotin dhe pasaj tot Zoti është kështu, Zoti është kështu. Na ngundërtën e kanë dhe Zot. Na nuk flasin për Zotin posh çka ka fol Zoti për vetën. Andë në këtë lipët e akides dhe besimit dhe sunnetit Se dhe kanon nga e, tabin dhe ulemat e muslimanve Që ka thonë? La nus sifullahe illa bima wasafe nëfse Nuk e cilësojmë Allahun pos Ajë që ka folë përvejtet Por që më nuk kanë Kur'an Filozofoni jo Filozofoni për zotëm Pëse mira me filozofu për zotëm ja, ja. Kullu Allahu e had Ligjë Allahu sëmet Që ka vjen me diktat sepse i jetu fort pa një çënje që s'kim mundësi me, me e njoh. Andem simi di Lazar, se neve edhe vetë për Zotin, mësojmë për Zotin. E kumo për gjithë atëra, e kumo për për gjithë atëra. Emsimi i tretë Lazar është mësim shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me veprat tona, me fjalët tona, ose kur e din robi se Allahu është Khabir. Allahu gjithçka din për robi. Edhe ata që ka i testimuam me bazën që bën. Edhe ata që e kanë kërkesë thuk Plasa pi, pi si njëzma, të kesti se sëmbe arri Qikap lëpë njëzë Krejta detalës Ka tiki me vetë vetën dhe botën Allah u t'i din Andaj sa shpesh ka arën Kur'an Se edhe gjunahat Edhe të fshehtat Allah u i din Por qimë më qikon surë Elisara A edhe 17 Tëtë Allah u të barë e kiva t'ala Dhe mjafton që zotë i jotë I din gjunahat e robë vetë vetë Mjafton zotë i që i din Khabiran, basira A i shkhabir dhe basir Se ka arjunate e robve Ha O shemë, kini pa bilet dikus me tendenës e kështu e shprej Ej, dhe mon a, Filan krimineli Këtë dalin a një rët Dhe mëkë, a mos duhet edhe unë e menimu pak me kadusha ka boje Se mos për hik nishka Allah dhe, kefebi rabbik Poli, dizot i jatë keqa ka bo Mëndonë, dhe një herti për shemë Nuk i e zdi që shmu shpra Ndhe një në krim, a po Dhe një, një krimineli Thu, jë, ki shumë meriton azot Allah dhët, verati Në e din që të me dënu, ata Në kena përgati që jenem Andaj, kër i përmenë Allah u gjuna, dhët Mi afton që zoti i din gjuna të ropëtve Abo? Dhe ajo shkabiron basira Shiko, kër e ka përmenë gjuna, ka përmenë Khabir, a i din Ke i gjuna të Allah u ti din Dhe ke i që ka menon, mi bo Dhe ke i që ka planifikon, i din zoti ju në të barë e ke u talë Surën në mbjeri, dhe gjithashtu në Mulk, aya 14, that Allahu te barakatu ala, ela ya'lamu ja man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Alo që din ai t'i ka kriju kriesën? Alo që din kriesën e vet? Ai që ka kriju, derisa ai është latif, e për mundu latif. Dhe xebir, shumë i njohshëm me detalet e robve. Atëherë është shumë prej ajeteve neve i gjejm, sa Allah kur na thirr në bindjen e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se më thon binduni, na thot orojun në një hapin semës. Pacem. Allahu e ka bëu zemën mbretin. Mbreti ia urdhra. Allahu shpes thot, këtë urdh kur ti zbatojsh, shin drashë mbretin i har. Se unë me kta kam bën. Mund ti, mundesh me, me shfas çka të duj. Mund të falosh, ban vepra ndrëtu. Po nëse këto është mbreti i prisht, çka thonë burrera, el qalbu malik. Zemra është mbreti. Jim dyrt janë ushtar. Kto vesh ngoj, ti dhu dorën shkoj, o gjogë, tot. Apo. Mir po pse e ke dhu dorën vetëm zemra e ti? Apo e Allah thotun e di zemra. Shikon këtë lidhje? Ti e lviz kamën, e lviz dorën, e lviz syrin, dhe pse lvizet kur kusë e di? Vet Zot, vet zemra jote. A kët zemër komplekt që ti e lvizet din Allahu xhelel xhelal. Andan Kur'an vëzer e përmendta se udhëzimi rob është i lidhur për detalet e imta që lëvizin në zemër. Fad ibn Qayyim e jozin në madarigun saliki. Kush i druhet Allahut në lëvizjet e mendimeve të brendshme të tij, Allahu i ja udhëzon udhëzimin e jashtëm ka ditmë ec. Kjo, kjo është raporti. Zemra ka mendime. Kto mendime janë të holla. Kur kush i si di? Ti naton i turr me flet, pak para se më zon xhum i sillosh. A bó, sillesh me mendim. Kto mendimin, nëse janë të mira, Allah u di. Po nëse janë xhi Allah u di. Ti kur qesh mëngjes, ngritesh me ato se çka ke pasur në mendim. A nda di ti një hori pejgamberes sa punë për gëzon njëri në xhennet, kur e ndjeki sahabia dhe ai i thon tha, ti s'po vajshë gurxhan, kur e ndali tha prit, nuk Ta, vlet, shiko, vezë, e të vesh një. A kur bimë flet, çiko. Kto vëza kush çka ka pasur këta. Ai shkoi me kabar qor, që në xhennet. Ky sahabia Abdullah ibn Amr Ibn Asi i tha, o ty s'pobaj shukur gjama shumë sena Bile, bile tha, ti edhe na filë s'pë falqe Na pak munome, ti as na filë e na mazën pë falqe Qka i tha ai? Mirë po tha, nështë ta që kjo nuk e diju ne Tha, kur bi me flet, krejt ato që kam kanë cënu Më kanë mundu, më kanë ofendu Pi muslimarve, unë ja baj halad Bi me zemërt, pasër Atër tha, bëllaj më një amër Ha, dha ma në malan e së të thëj Që ta s'pomujnë ana Që ta Mën ti me zemën ta, nuk e ti kërkush ta A da dhe zemën Shumëre e jetëve kanonën në Kuran Qe e lidin u zimin dhe bingën dajzotit me Ata shka pëshejhet në zemër Shikon surën njësa Ajetën 128 Tëtë Allahu të bare kjo e tala Va in të hsinu Va të tëku Fe inna Allahe kena bima të amelune Khabira Shikon shka të, të Allahu gjillohet Nësë ju bani mirë Dhe i tutni Allahut Vërtejt Allahu Atshka ju e bani është khabir Shummeride. Tamam. Ase te pernimaye takvali. Jemë skulbon desa pitenes. Po pse ai, pse at se ka ulzu Allah. Allah e gata. Wa in tuhsinu wa tattaku fa inna Allah bima ta'malun khabir. U te kuaj di çakapon zemrën e Butalipit. Sikur çë do do me me zor, aj muslimanu kon. Po ju skal doni elisunete. Bon, pse pse Aristoteli supo musliman. Po ti ma mire idea. Allahu ka paun zemrë ti di diçka, detaj që ti s'e shef. Ti nuk e shef atë. Madje ti në detaj në dosha zemrës tave nuk nuk nuk nuk, nuk mundesh me me e dit. U duhet me lut Allah, onë zot drejtom ose se di edhe ka e kam, ka e kam problemi. Te keni smundje nuk e shef. Andaj te do Allahu u jeli valla. Nëse ju bani mirë. Ka Kaheni s'ka mirë me zot pinzajmer. Dhe i druheni Allahu. Vërtet Allahu e di mirë çta. Pas e ka arë në surën Al-Hashr. Ajeti të të më dhjetë, tëtë Allahu të barëk i va t'ala Va të tëkullah, tut një Allahu Inna Allah e khabirum bima ta'melun Allahu është khabir, shumë mire di, kejtë që ka i një t'i baje Dhe kejtë kjo që ka i një t'i baje dhe zë qka është A qka do me baje dhe a qka Dhe këto dhe zërëdi, se kanë zbi, surja hasher Surja hasher e surja këndër jehudike Dhe zonë surja hasher e që vjenë këndër jehudike qallau te barakeh otali ka muhammed sallallahu alaihi wasallam me i shpartallu ata. Dhe i ka mundsua Allahu pushtet mbi ta. Kur thot Allahu uje lala inna Allahu khabirun bima ta'malun. Allahu shum mirë di çka çka ju bani. Kan paus disa ide dhe plane mi bo jehudit posuni kan bo. Allahu thot kedit gadi çka doni di do me bo ju. Jo? A doja ka ndosh me valla ze? Ka ndosh me vrom Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kan bo plan? Kan hip na Ato kullat që i kanë pasë Ato kalat Dhe kanë dashët Kanë bo plan Kërët ullët poshtë Muhammed e Sazëllim Kërët venë të na Me bom arvejshje Kërët ullët poshtë Në jaj gjujnë ashkombin edhe e mitna Jaj gjujnë Allahu tha Inna Allah e khabirun Bi ma ta amelun Allahu shumë mire di Këtu Aja Allo se ka bra A ma deshti me bra Allahu i tha Ti e ke ba Unë slash Unë nuk lash me kader A ba Por që i mullë e zëmë Nëse hajdutin e ze kujdestari i shtëpisë te te dritaria Ai juot hajdutria jo Mund jo në 20 më bó vjedhje edhe kadërikisht e zën dritare kujdestari Tu i më shkojë E ai thot u pendova A u pendim ti gjë vëllazë Nuk opendim të ka zon kaderi Domthon ku xha ka deri nuk u pendim Ti ti mos më pas dalaj e kisha më vjetën Allahu që dhëtë jahudive, kini vrigë Allahum Sa i e di bënajnë, anë shkani të planifikua Andaj sa njeri, o dhezër, kepi bënajnë dhe i bën hazër E pasaj të njërë kaderi se le Thotu në i mirë ju më kam, po Jo të jetut Tis të ka mundësua Allahum Andaj të shkëhullu sa më të i mije Farahoni që ka ba Gjdo nefës ka qatë njëtën e ka Pasaj dikush e lufton, dikush e shlon Po shemë, o dhezër Sot përshemull na, apo, bojmë hajgara, po të qeshme, po, shiri me filan zullu më qarish, ka ka bo, apo e shajnë me ofendoj me kësër nërë, apo e malkojnë, më regu. Mi, po, shikur, dhezër, si kur ti ta kisht atë pozit, a dhe pro njët, andë e shojmë në njët, në njët, njët, njët që janisin, apo, me fjallë të mira, pasaj kur morim pushtet e ndryshojnë, apo, se, sepse, dhezër, aj, si ka post, aj, njëtet i ka post, takatet si ka post, kur Inna Allah e khabirun bima amelun. Mir, bani. të wa wa rasulahu, bima amelun Allahu e din mirë që ju bëni Gjithashtu ka ardhë nësurën në mëgjedele Ajeti 13 dhjetët Allahu të barëkja vëtala Wa ati Allah e rësulahu Wallahu khabirun bima të amelun Bindjuni Allahum Dhe për nga mberit të ti Alej salatu salam Sa Allahu mire dit ju bani. Na Allahum, që ka ju bëni Ane nga duhet me lutë dhe zërë Allahum Gjën le fi ula Që nëse në zemë të tona ka Lëvizje të dëshirave Dhe dëshurive Të cilat shofshin imta të vogla me lutë Allahu largoi ato o zot largoi ato o zot Adai ibn Qayyim al-Juzeyni tha nuk është i më të që më i cili thotë o zot plotëso ma dëshirën po i më të që më është i cili thotë o zot drejto ma dëshirën ne vdi gjithu jemi pika me dëshirë o zot mund të coma apo më mirë më i Allahu drejto ma çat dëshirë do të gajem do të më shkuqë tërka dëshira e pastaj me ta plotçu Allahu atçka është më e mirë andaj pejgamberi s.a.s. Se lam ka than Allahu është i turpshëm dhe ai vjen turp dikush mi thon durt kaaj e mia kthei bosh po shpasha njezi thon durt do ti bro pi as doko te bosh apo nuk o po bosh se ka mundsi ka ndru dushir te ja ndron allah dushir dushira ti e lut un tu komporgjix çu ti komporgjix ta ka mundru dushir kur ta fshish as mos pes vjete se doça pun e pa ta boni duo alas su ka porgjix pa ke po ta ka hyr dushir ndashe do ke o porgjix se ka mundsi me ta pas plocuish bo edamshbe për tyje, ishbohet damshme, për tyje, ndër kjo ka orë dhezër në Kur'an, si kërsnim për njerëzit, që ta dinë sa Allahu gjithë, që ka veprojnë zemën të njerëzve, gjokësat të njerëzve, e dinë zotë jonë të barek e vëtala, gjithashtu të dhezër ka orë në Kur'an në surën e të gabun, ajetit të tëjtë, dhe Allahu të barek e vëtala, fa aminu billahi, wa rasulihi, wa nuri lëdhi enzelnë, wa Allahu Dhe të dërguarit të ti, sallallahu aleyhi sallem Dhe nurit, dritës Dhe sënë ne e kemi zbrit Dritën e ka për sëllimë, Kur'anin e Zotë Të barë kjo e tala Wallahu khabir, Wallahu bima të amelun e khabir Wallahu atë qka ju e bani E din shumë mirë Qfar lidhe ka dhe zërë, imanin Allahun Imanin për nga mber një sallem Dhe imanin në Kur'anin Me em në allaut e khabir Krejtë arsijët qka ti munë shmi paracitë Kunder Zotit dhe Koran dhe pengamberi së sellem I dijaj Unës po vik, një po të disa njës Unës vinë gjami se këto filani alani kështu po bojnë Aje di, së arsi e kjo Apo shumë për e sot, përshimu që ka përmënjën djetarët Përshimu disa pjesë të evropian dhe thonë Në islamin, në gjithës se pranojna Se muslimanës janë shembu Lejti muslimanë, qire Koranin dhe Zotit Gjeli Gjeli Gjeli Andaj ketë arsijet që ka timur nëshme parasit Kundrë allahu dhe pengamberin sëllem Dhe Kur'an e allahu si pranon Khabir, e dijaj E dijë zë nuk është arsij ajo Andaj allahu të barek e vëtala E ka pru në Kur'an dhe zër Se njeri ju nuk ka arsijet Me mohu e zotin dhe pengamberin sëllem Allahu aleyhi sëllem Gjithashtu ka arnë në surën El Nisa Ajeti 135 Allahu të barek e vëtala In tellu Au tu aridu Fe inna allahe kana bima ta amelune Esayu afshehni 2000. O uturidu apo yaktheni shpinën. Fa inna Allah kana bima ta amalon khabira. Allahu kret atë çka e bën, çka e bën e di. Kto është për çollën domethën kur njëri duhet me dëshmuar për një send që është hak apo se kjo kjo kjo çështje është te filani, kjo pasuri është te filani dëshmia që flen për Elmen, për Kur'anin, për Hadithin, vrin edhe për çështjet e të drejtave të njerëzve. Fotin Allahu xhel Gjell xelalu. Nëse ju një dushmin, filane, si mun, thot, e mshaftni dëshmin, ti e di se çikjo është filani, edhe shun. Allahu xhëdreton Gjell gjetmun, thot ti jam shef, po, ai e di se jam shef. Çështëron Allahu xhel Gjell xelalu, çështë. Allahu xhel xelaluhu e din atçka ju e fshani. Gjithashtu lëzëkord na shumë prej ajeteve të Zotit te barekehu te ala, se Allahu te barekehu te ala din gjithçka po robrit E ti në surën el-adiat Ka orën nga Allahut e Barak i Vëtara A i ti nëmë, dhe nga a i ti në në në në në në mbëdhjet Se bota e ardhme është e litë me jemën Allahut e Khabir Thëtë Allahut e Barak i Vëtara E felaja ala mu ida bu e thira ma fil kubur A nuk e dhe njëri ju Kur dhe të shpërndat Ajo cila është në varrejzat Kur ti të, të razonë Allahut varrejzat Va hus sile ma fis sudur Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe jasht Ajo e Zër, do të delë jasht ajo e cila është në gjox Me i shpartalu, bro, me i shpërnda varreze Dhe me të nëzirë ketat shka e ki në gjox Kusë mundet me të nëzirë dhe zërë? Dë gjënët ashtë ajeti tjetër Por shimë, para se me le gjua ajeti Në mendim të anën para 20 jetëve Në dëshirë të anën para 20 jetëve A mundet me të nëzirë të kush? Veshtë tjetë e kipa asë në dëshirë Se të kërkush, kusë të nëzirë? I në rabbe hum bihim jo me idhille khabir A dit zotit tëre Ndaj tëre është khabir Krej që ke posë në gjoks Ta që të nfleta A dit do t'jetë dit e pështir Sepse njëri ju do t'i leghon nfleta të veta Jo veç punët Edhe ato që ka, baush, ka dashmi bëhe Që ka planifiku mi bëhe Po së një ka bëhe Andesh ka tha pengamberi sëselle Kush e ban një jet me banit mirë Dhe pengohat Ishkuet e mirë E mirë ku ta dimna E shum Allahu subhanahu wa taala. Ta nxjer pinjoks në letër. Lexoje thot, "Nëa dim se filan ditën ke bën jetë me bon mir, u pengove me kader, atë kader te se dipse nat kena pengu, na e dina, po ti ta shkynat mir." Dhe e kundërta. Njoni e bën jetë me boni të keqë, e pengon kaderin. Allahu thot, lexoje, "A e di kur patë dash me boni filan gjinojin, ni filan kurthën, ni filan vrasjen, ni filan korrupsionin, ni filan tkeqen, të keqën, posun e patë bosën nas fat milan." Lexoje. Ado sa penga sa kush e ban niyet me bëonit mirë ja shkruan Allahu xhelala dhe kush e ban niyet me bëonit keq ja shkruan Allahu xhelalul po se se pendohet e kush është ai i cili mund të më nxjerr këta vëllazër sa miliard njerëz i ka krijuar Allahu te barekeu te ala ti gjoniëzit e, e lidhën me fillimin e dhëratës thamë rimjallë ka të bëjë me Allahu sa njerëztojnë çish mundu Allahu me rimjallë njerëzit paramova zher Allahu sikur Allahu të gjish bon njerëzit në gjenerat cila janë malet me besullën gjallë si kur na pita ademi, si kur ta këshmi pas ademi në gjallësët, a i shkon ma afor më i besu e rinjallës, a ma ljarëgë? Ka diskutu, djetarë. Por shemi. Në salove këshbo pita ademi, që i ka njësë, dunjoja, deli të i fundin këja met, më kon na kitë një gjënerat, me miliarda njërëzi për njërëme me jetu në dunjo. A i shkon kjo ma afor më i besu rinjallën? Jo. Jo. Se kishë mi thamë, po mirë, qëshë do këtë me linë dikush e mu shkatruë, qëshë i bje brezë i brezë, mu harru një brezë e me dalë pak tjetëri. E Allah u gjelizhe e ka bënë malet prapë njërzit e mëhojnë, që ka këtë dhe tërsa brezë e ka galu këtë dunja, janë shkatru popu i të tërë, prapë sot vlënë dunjaja, kush për i bënë i vlënë këtë? Populli, populli ka shkatruar popullin e nuajit, popullin e Adit, popullin e Semudit. Popull të ndryshëm ka shkatruar Allahu në tokë dhe na si farë na ka rrit Allahu prap. Dhe kena dalë çet filozofojna. Kjo është më afër me besurin a ma Adepen, kaime, Gjusje, thot, e jallën ama më larg, më afër. Al-Deben Qayyim ju thot, "Si e mohon rinjalin, ai i cili është ai prej barkut të nanës tu dal fëmia?" Si e mohon rinjalin? Kjo si debocja drinjalla, hiç pa ukon. Njëri për njerëzve ka po çejf, ka dhoni një njërin në njët. Anë në kukja argumendi Allah ujene gjelalu Andë Allah ujene gjelalu Anë Allah ujene gjelalu Anë Allah ujene gjelalu Kajfe tekfurune billah Si e mojani Allah Wa kundu me muatë Hini kanë dhekt Hitsi ni kanë Ahyakum Aju kanë gjalë Thumme yumitukum Pasta jau merë shpirtim Thumme yuhyikum Pasta i prap juri në gjalë E qka e bojani Allah Njarë mu kanë i ford E tash tibdis e jasmuj ma Qull yunshi ulladhi Thotë Allah u të bare kjo e tala Thuaj, juhi ledhi Aj i rinjall i cili ka kryu për herën e par Kush në rinjall? Qeshtë nga rinjall tash Nësi nga në konë në hish Nga rinjall Zotë i unë të bare kjo e tala Ketë këto vëzër lidhen me jemën e Zotit El Khabir Nuk i mungon Allah u asni sen Andaj shiko Allah u të bare kjo e tala Me mu ëgjize Se na naja e prejk në vëzër Kini posat po, përshimë dhe kanë bohe dunjoja Shko në minon të gishti A po është Allahon, sa i bje që ki gisht sa vija mizan 7.500.000.000, po e i bje qëka që kasi? dhe më dhonë, që ki gisht i ku cilë është së ndunja a po, shkon në qështë Amerikës në qështë Lindjes edhe thonë, në e gishtin këtë akshirë me ashtë pasaporta jote, edhe në në gishtin a, nuk e lezoj ka mirë, që ki gisht i vogël, qëto vija sa vija këto i zika no, sa ndryshime të vijave sa konjerëzi Ças nikish nuk ka me gjetrën. Shko ti merrni pasaportuj, edhe vendon e gishtin. Ai thot, "Hë, s'ka na gisht të jot." Allahu jallahu senurihim ayatina. Na njezeke na mia ka dalu ayetet tona. Po mundesh të ket gisht mesazë. Provoje vetë. Provoje. Nichi ketavsi gisht sa vogulë. Allahu ka bo çajvia që tu as njehni sa përzihet, por këdo nuk kokurjo me miliarda njerzi. E vendon gishtin në sa i veti kalon. Nëse nuk oj veti, s'kalon. Sallahu jale zelahu bala qadirina. Sur, po, jo që kina mija në gjokë, edhe vijat e gjishtë që që që ka pasë Edhe vijat e gjishtë që që ka pasë, nuk në përzinë zotë i unë të barë kjo talë Dalë, une komplet me tërsinë, ti delë, nuk përzinë shme përbëntanë Nuk përzinë, delë i plohë që shi e në, në këtë qështje Këtë për kush i banë? El khabir Elus vjallohë në të barë kjo talë Inshallah uje e jlalullu na mundson qemi besu emra dhe qesive te Zotit ta shojna imanin ne Allahu te bareke ve taala lushme Allahu uje e jlalullu qe Zoti u te bareke ve taala na mundson me umbush me iman në mbushme Kur'an, me njëj Kur'an dhe me njëj hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Elushi Allahun te barekehu te ala, çka Zoti i onjë li jlaluhu, ne mund son te ta praktikojmë në islamin për e brendë dhe për jashtë. Elushi Allahun te barekehu te ala, çka Zoti i onjë li jlaluhu, aty ku ja kemi thollu Allahut na shpërblei, ku kemi gabuarsh për më dhe për sheitan Allahut na fal. Elushi Allahun te barekehu te ala, çka Zoti i onjë li jlaluhu, ne mund son te jetojmë me me paspërdëndim të mirë. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fasaghfiruhu, innahu huwal ghafururrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.